Har ni hört att Knocke har kommit hit? sa lille skutt en dag. Världsmästaren i boxning? frågade skalman. Ja, han har ett träningsläger här, sa lille skutt. Ska vi gå dit och titta? Ah, inte för att jag gillar boxning, men det kunde vara kul att se hur de tränar, sa Bamse. Knocke slog på en sandsäck Och runt omkring stod folk och applåderade. Nämen, det ser ju inte klokt ut, sa Bamse. Dunkar på en säck. Det hörde knocke. Han slutade slå och så sa han. Hör, pysen, vad vet du om boxning? Ingenting, sa Bamse. Då ska du vara försiktig med vad du säger. Annars kan det hända dig en olycka. Jag är Knocke, världsmästare i boksning. Jag är Bamse, världens starkaste björn, sa Bamse. V världens starkaste? Nej, dra ända in i baljan. Mycket ska man höra innan öronen visnar. Och vilka har du mött, pisen lille, sa Knocke försmedligt. Mött, sa Bamse. Jag möter mina vänner då och då. I morse mötte jag lille skutt på en promenad. – Du är visst ding under luvan, sa Knocke. Jag menar förstås, vilka har du boksatts emot? – Inga, sa Bamse. Man ska inte slå den som är svagare, och därför slås jag aldrig, för jag är ju starkast av alla. – Driver du med mig nedrans nallepalt, eller? sa Knocke och såg otäck ut. Lille Skutt viskade något till Bamse och Bamse frågade: Får jag slå ett slag på sandsäcken? Ja visst, akta kratt han bara, sa Knocke. Jag ska inte använda någon kratta, sa Bamse. Han menar handen, sa Lille Skutt. Så varför säger han inte det då? sa Bamse och klev fram till sandsäcken. Han slog ett slag, ett enda. Och sen fanns det ingen sandsäck mer. Kvar var bara en tygtrasa och en hög sand på marken. Du får skaffa bättre grejer till nästa gång. Hejs, hejs sa Bamse och gick. Alla skrattade och ropade. Hurra för Bamse, världens starkaste björn. Knockes tränare Sork Priffe sa. Slut med träningen för idag. Knocke satt på en stol och mumlade för sig själv. Han slog sönder sandsäcken. Han gjorde det faktiskt. Ja, oh, han gjorde det. Rycka upp det, sa Sorkpriffe när de andra hade gått. Jag ska ordna en match mellan dig och Bamse. Han är en sån där ärlig stackare som inte känner till några knep. Men du och jag, vi kan alla knepp i en boxningsring. Eh? De såg på varandra- Och flinade otäckt. Det knackade på Bamses dörr. Det var Sorkpriffe. Jag vill ordna en match som världsmästartitel titel mellan dig och, och Knocke, sa han. Jag slåss aldrig, sa Bamse. Adjö! Bamse försökte att stänga dörren, men Sorkpriffe satte en fot emellan. Nej, vi kan väl äh, snacka om saken. Du kommer att känna mycket kosin på en sån match. Säkert, du minst en. Äh, –Jag slåss inte för pengar heller. Och –Om du vill behålla foten så ta bort den för nu stänger jag, sa Bamse. Sorkpriffer tänkte på hur det gick för sandsäcken och drog kvickt tillbaka foten. Han gick fundersam därifrån. –Det måste väl ändå finnas något sätt att få den envise lille björnen att ställa upp? Oh, –Jå, han visste vad han skulle göra. Har du läst tidningen idag, sa lille skutt, dagen därpå till Bamse. Nej, har det hänt något särskilt? Ja, läs själv. Bamse läste och han blev så arg så att mössen flög rakt upp. För i tidningen stod det med stora bokstäver. Bamse vågar inte boxas mot knocke. Enligt vad Knockes tränare, Sorkpriffe, berättar för Dragsblaskan, har Bamse tackat nej till en titelmatch. Han påstår sig vara världens starkaste, men det är tydligen bara skryt eftersom han inte vågar möta Knocke, säger herr Sorkpriffe och tillägger: Bamse är en mycket feg liten björn. Det var det fräckaste, skrek Bamse. Inte vågar! Feg! –Ja. Mm, –Lugn, bara lugn. Alltid bara lugn, sa skalman. Det där är väl ingenting att bry sig om. Alla som känner dig vet att du inte är feg. –Ja, det är sant, sa lille skutt. –Bryr dig inte om det. Bamse lugnade sig och gick upp och hälsade på farmor. Hon bjöd på köttbullar och spaghetti och han glömde nästan bort det där som stod i tidningen. Men när han kom hem blev han påmind för någon hade målat på hans hus med stora bokstäver Bamse är feg och när han kom in ringde telefon Hej fegis, fegis, fegis, sa någon Vem är det? frågade Bamse ilsket men den andra hade redan lagt på luren De närmaste dagarna blev inte roliga för honom Överallt på väggar och plank, på träd och stenar stod det klottrat. Bamse är feg, eller knocke är starkare än Bamse eller något liknande. På nätterna fick han inte sova, för telefonen ringde upp i och någon sa Fegis, fegis, fegis, och slängde på luren. När han var ute sa folk Där går feg Bamse, eller –Han är nog inte så stark som han säger. Eller han vågar inte. Till sist bestämde sig Bamse för att göra slut på de här dumheterna. Han gick upp till gamla farmor och sa –Du vet att jag inte vill slåss, men jag vill inte heller ha det så här. –Jag förstår, sa farmor. Kom in så får vi prata om saken. Hon stängde dörren och drog ner alla rullgardiner. Ingen vet vad de pratade om eller vad de gjorde. Men när Bamse kom ut hade han med sig en burk på vilken det stod. Dunderhonung extra special. Han gick till lille skutt och sa. Chilla iväg till Sorkpriff och säg att jag tänker möta Knocke i boxningsringen. Så du tänker slåss mot honom i alla fall, sa lille skutt. Nej, äh, sa Bamse, jag slåss aldrig. Ja, oh, men du sa ju... Att jag tänker möta knocke i ringen, ja, säg bara det till dem. Ja, oh, jag förstår inte hur, hur du ska kunna boxas utan att slåss, men jag ska göra som du vill, sa lille skutt och hoppa iväg. Alla ville se boxningsmatchen och det blev slutsålt långt i förväg. Det var till och med utsändning i tv... –Var är ringen? sa Skalman. –Där, innanför repen, sa lille skutt. första gången jag har sett en fyrkantig ring. Så att tänka på, sa Skalman. Först kom Knocke in i ringen och alla jublade. Sedan kom Bamse in och alla jublade då också. Alla utom vargen som ropade... Fegis, fegis, nu får du på moppe, fegis, fegis Var i burken med underhonung extra special, sa Bamset till lille skutt Medan han tog på sig bokshandskarna Oj, det är kvar i omklädningsrummet Jag ska genast hoppa och hämta den, sa lille skutt I hörnan emot satt Knocke och tog på sig sina handskar Jag har äh, smugglat ner hästskor i dem viskade Sorkbriffe till honom. Oh, oh, märkte inte domar nog, undrar Knocke. Jo, oh, först, men då gav jag honom en tusenlapp och sen märkte han ingenting, flina Sorkbriffe. Så fort du träffar Bamsen är matchen slut. Som sagt, vi, vi kan knepen, sa Knocke. Dong, där gick gånggången för första råden. –Lille Skutt har inte hunnit tillbaka, men jag klarar mig alltid en ronde ändå. –Jag får hoppa undan, tänkte Bamse. Knocke gick genast till anfall. –Bamse hoppade undan. –Fegis, ropade vargen. –Bamse fortsatte att hoppa undan och snart ropade hela publiken. –Fegis, fegis. –Vänta bara till nästa rond, tänkte Bamse. –Då träffade Knocke honom med ett slag. Det kändes som om en järnslägga hade dunkat till honom. Han blev yr i huvudet och föll omkull. Domaren började räkna. 1, 2. Den rackan har något i handskarna, tänkte Bamse. 3, 4, 5. Jag måste upp för tio annars har jag förlorat. 6, 7. Åtta Oj, oh, det här blir svårt Nio Bamse vacklade upp Domaren torkade handskarna Matchen fortsatte Med stor möda lyckades Bamse hålla sig undan tills gånggången gick Och det var slut på första ronden Fegis, fegis Buade publiken i pausen till nästa ronde Det här är för ruskigt, sa lille skutt Men här är i alla fall honungen Fint, sa Bamse Dunderhånung extra special Nu ska vi ställa till en roligare dans Dong! Andra ronden Bamse sprang fram och ställde sig mitt i ringen Med händerna i sidorna Redan han visslade på en glad melodi Uh, – Han har blivit snurrig av slaget i första runden, sa Knocke. – Gå fram och slå ut honom med samma, sa Sorgbriffen. Knocke gick fram och slog så hårt han kunde med hästskon i handsken. Bamse rörde inte min, kliade sig bara på nosen och sa... – Är det myggor här? Kändes precis som ett myggbett. Publiken satt tyst och gapade av förvåning. Knocke slog ett slag i Bamses mage så att det sa tjong. Men Bamser rörde sig inte. Det kurrar visst i magen på mig, sa han. Publiken började skratta. Knocke slog och slog, men Bamser fortsatte att stå alldeles stilla. Leker du väderkvarn, sa han. Knocke var förtvivlad. Vid alla boxningsmatcher brukar publiken hurra och heja och bua Men nu skrattar man Som om det hade varit pajasuppträde på cirkus Till slut var Knocke så trött Att han stod med hängande armar och flämta Han orkar inte slå längre Jag står och tänker på sandsäcken, sa Bamsen När Knocke hörde ordet sandsäcken blev han så rädd att han hoppade ut ur ringen och sprang därifrån. Bamse hade vunnit matchen utan att slå ett enda slag. Några problem Med en rymdräkt på månen Kan man hoppa omkring Och slå ett världsrekord som ingenting Men sen höll det på Att sluta illa När raketerna med fullfart Mot jordens illa Men alla landa på säker